Тепер хвороба така, як павутинка, і тепер ти, як павутинка, і тепер твоя свідомість, як павутинка, що силою і владою княжої гори пливе і існується в цьому світі, і здається, що то княжа гора озивається голосом баби Килини, повертаючи здоров'я, сточено якоюсь їдучою тужбою, непомірною, для твого серця. Жовтий місяць бабиного обличчя Немов за хмару заходить. Мова затихає так, Як затихає весняна злива, Що хлюпочеться у смарагді молодого листя. Гнідий кінь стоїть над річковою обміленою. Довкола його ніг сріблом грає дрібна риба. А чайки з хвилястими крильми літають так низько, що ось-ось самі заплетуться в розплавлену мідь пухнастої гриви, щоб мати в ній живими квітами. Сніп сонячного проміння, немов довга прозора щітка, яка розчісує шерсть на гнідому коні, берити сонячну щітку до рук і мий, Кінські груди, мий, мідну гриву та ноги. Кінь ірже, сміється сурмистими очима, б'є копитом по воді так, що срібна риба з бризками жуками віялом спалахують над річкою. І ось ти вже знову сидиш верхи, пальці повлипали в міді гриви. І Дніпро приймає вас у м'які обійми. Хвилі обцікають гостру кінську морду, плещуться на твоїх колінах. Від берега теча слабкіша та далі дужче. Чайки вже прагнуть заплестися у вихори твого чуба. Риба б'є гніткою груди, третя коло твоїх ніг. Дикі качки спершу сполохано хидаються в ростіч, та скоро вже не бояться. Зовсім близько Погойдуються на хвилях, Наче танцюють, Наче творять свій Качиний хоровод. Кінь долає течою, Як напнуте полотно. І тут на попутному полотні течії Грають білі лебеді, Схожі на розквітлі На воді лілеї. І тепер ви плевете Поміж цих лебединих лілей, Скоро запливаєте в протоку, Затягнуту панциром, тут немов би кладовище напівзатоплених корчів і стовбурів. Дух їдучий, мого двапна, б'є в очі, квачем затикає у горло. Тут нема ні качок, ні лебедів, ні риба не грає, ні рак не чіпляється за босу ногу, а тільки мертвотний сморід мертвої пустелі. Велика ропухата жаба сидить на слизькій колоді, очі в жаби вирішені, неживі, і раптом жаба не стрибає, а звалюється з колоди у в'язке баговиння, булькає каменем. Чапля, що сконала зовсім недавно, сидить між чорного гілля в сохлого кущу верболозу, а з дзьоба їй стримить заснула рибина. Раз по раз на поверхні скипають пухирі повітря, наче миттєві ступи, глухо лопаються, стріляючи ядушливим чадом. Очі самі склеплюються, наче повіки важніють від залізних замків, голову стиснуту обручом безнадії. На грудях лежить тягота, мов би ніколи вже не вибратися з цієї мертвої, у водної пустелі. Та гнітко розбиває грудьми перепони. Його могутня спина вигойдується між тобою, мов дубовий човен довбанка. Тільки ось цей човен живий, і вже наче менше кругом баговиння, корчів, корінняча, повітря посвіжішало, на поверхні течії зблиснули чисті струмені. Очі твої розплющуються, Цупкий обруч уже не стискає голову, з груди спадає вагота, бо й мила довкола розмоктується, крізь неї просівається проміння.